Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av familjen med Olsson och gäster. Veckans avsnitt kommer att handla om musik och att starta eget utband. Hur gör man egentligen och, och i vilken ände börjar man egentligen? Vi hälsar Karl och Rasmus hjärtligt välkomna till oss. Och, men vad fan har du käften? Hon måste vara artig och, och, och, och får skratta när det blir Ja, ha. ja. ja. Ha. Välkomna. Tack så tack. jättemycket. Nu, nu, nu är det okej att säga, säga tack, eller? Ja, och okay. nu inser jag att eh, mina poddlyssnare vet ju inte vilka ni är. Nej. Och då vill jag veta, eh, vi kan börja med dig Rasmus. Vem är Karl? Karl. jo, Karl var en liten prick jag träffade på Frista skolan när jag gick i sjuan. Hur gammal är man då? 14, 15 kanske. Och då gick Karl i sexan. Nej, Nej Karl är jämn gammal med mig. Ja, okej. Okay. Så då eh, gick vi i skolan ihop. Och han ser så, inte imponerad utan så han bara nu har jag förberett världshistoria här. Ja, aha, jag, jag är öppna för dåligt. Ja. Jag är faktiskt en månad äldre än dig. Mm. Ja, just det. Ja. Äldst och störst. Men <laughs> du obekväm sämningen nu igen? Eller? Nej. Om du bara visste. <laughs> Fortsätt. Ja. Eh, och sen när vi kom till... Ja, jag kände egentligen inte Karl men det var förrän vi kom... I nionde klass och skulle närma oss skolaslutningen. <laughs> ja, exakt. Det, vi hade <laughs> sånt... I Vi depeterade nionde klass. Har du aldrig onanerat i en bastion? Vem har störst? <laughs> ja, men du vet, det vet ja, vi. Grannen i, Grannen I, i, bä <laughs> I bäck. <laughs> ja. Ja, ja, du påminner om honom. Ja, ska du ha en stänkare? Ja, gärna. Nej. Eh, nej, men då närmade vi oss skolavslutningen igen. Och då eh, tyckte Rasmus att fan, vi ska spela en låt. Eh, vi hade ingen sångare. Och med min anda så sa jag vi har sjunger. Mm. Eh, och spelar gitarr. Sen så, fan, vi ja jag vet, det är det också. Men... Eh, Ja. <laughs> sen så behövde jag en basist då. Och den där Karl i Börgstena, han kunde ju faktiskt spela bas. Ja, och det Nej, är alltså inte riktigt. Jag, det... var väl, jag var väl den tredje samsta tal Är Det spelaren? den stora jävla fiolen som man... Nej, kontrabas, men det är det... Kontrabas. Alltså, det, är, det är en liten annan grej. Ja, mm. sen så spelar ju Karl också ett annat Lite instrument. Lite kort om Karl som sagt. Ja, just det, förlåt. Har jag förlåt. Har jag sponat iväg. Lite. Ja. Fortsätt. Ja, eh, så Karl har då spelat med mig i ett antal år. Men gör... vem är han? <skratt> Döm huvud. Ja, nej, det han, nej, det är han inte. Karl har ett väldigt stort hjärta eh, samtidigt som han är väldigt spontan. Eh, väldigt dumma idéer när han är onykter är väldigt bra att flika in. Och det är han väldigt ofta har jag förstått. Onykter? Mm. Nej, inte nu längre. Vi har ju vuxit upp lite som sagt... Men, eh, jag tror du bara kan tala för dig själv där. Ja, jag tror det men faktiskt. Du, Tycker du att jag och Carl är Ja, absolut. Nej. Man kan ju alltid... Alltså. Även om det är någonting dåligt så kan man alltid... Två, två minus lika med plus. Exakt. Där har vi det. Okej, okay, då vet vi lite om Karl. Han bor i Borås. Borstenar. Bo <coughs> Nej, han gör ju inte det. Nej, just det. Inte längre. Nej, Karl, vem är Rasmus? Nej, Rasmus är en kille som jag lärde känna för en härransmassa år som han eh, kort och eh, koncist sammanfattade där innan. Han är en kille med lite lagom långt hår som bor ute i Bredared med sin, eh, med sin sambo och sina två barn och sina får. Det är inte mina få längre. Alltså, nu... Matlådspappa cyklat till jobbet, <laughs> Cykla till jobbet? Mm. Ja. Med matlådan på pakethållen Såhär tajta cykelbyxor Som drar ihop paketet Blir det obekvämt igen, eller? Nej jag fick en bara en historia i huvudet men det var <skratt> <en>. <skratt> vi, vi tar det sen Nej men äh, där så har vi där ute, Frigibor, har vi väl försökt äh, Repa lite då och då nu, försökt. Är, ja, nu är vi ju Nu är till Rasmus vuxen Något som inte jag har hunnit med att bli Så att vi, tiden räcker inte riktigt till allting. Nej så kan det vara. Men vi har haft rätt roligt ihop. E Okej. Men, ja. men då vill jag faktiskt höra Carl. Vad anser du är Rasmus bästa egenskap? Nej Man är grymt godhjärtad och snäll. Och alltid att lita på. En klippa. Tack. Det var ja, det var väldigt snällt. Sagt. Ja, tycker jag. Faktiskt. Sämsta då? Ja, han har aldrig tid för mig längre. <laughs> men jag tror att din eh, bästa... Egenskap är din sämsta egenskap Att du är lite för snäll ibland Det, det, tror, säga det tror jag också Det har man ju aldrig runt om när man bor på ek man kan säga nei, menar nej Nej, jag vet inte jag, snart... Man får ju gratis pizza i alla fall Ja <här> <I Mittanen. här> <här> mm, Kommer han fortfarande eller? Vad sa du? Kommer han fortfarande eller? Och Kom. ger dig eh, pizza, pizza? <här> <här> Nej, inte längre mm. Jag har inte träffat han på länge faktiskt Ja, men han frågar allt efter dig Ja, bara, nej, nej, nej. Rasmus här. Rasmus. Nej. Rasmus pizza. Nej, det hände inte. Men eh, kul att få så här skalken. skalken. Alltså, ingen hämtare. Du får den här pizzan som ingen hämtare. Ja, du menar <skratt> av han på jobbet <skratt> ja. Ja. ja. jo, det, det var väldigt konstiga pizza jag fick av honom också. Ja, det var mycket jag menar. Här, bacon. Ja, men han bea. Att ska göra dig? Han är ja. sån här, vet ni, bara är en, en och vad är det kallas en sugar daddy? Nej, nej. sitter heter det. När man, man ska göra sin partner så att man kan sitta på den till slut. <hör> nej, den ska sitta på en. Ja, det Karl är... måste prata närmre micken. Det gör ju så här, betyder att ni ska prata nämre micken. Ni får 500 spänn vardera om jag inte behöver göra så här en enda gång. Oj. Ja, det var, ju, det var ju pengar i skön för det. Eller för mig. <laughs> Okej, okay, men superbra. Eh, då har vi lite kort om Rasmus. Då vill jag höra eh, vad du anser. Vad är Karls bästa egenskap? Eh, Karls bästa egenskap, han. Säg inte är... snäll eller godgäst. Nej, jag, tänkte, jag, jag, jag ska bara dra ut det lite här nu. Mm. Karl är ju väldigt spontan och ibland väldigt dum i huvudet så. Men det finns faktiskt en punkt som man inte tror hon Carl, som man lär känna han. Ja. Han är jävligt duktig på. Man kan verkligen prata med han. Och han förstår. Oj, det låter som en jättebra egenskap. Ja, det är det faktiskt. Mm. Var, var det klyschigt, eller? Nej, nej, nej. Det var väldigt bra. <laughs> Tack. Det är en egenskap som jag värdesätter. Ja, vad bra. Nej, men så plus han, där. Ja, han kanske inte bryr sig, men han lyssnar Nej, och tar in och, och ger då respons. Då är det helt... Ja, men vadå? Man måste ju inte bry sig bara man ger en respons. Det är okay. väl det som... Det beror, det beror på lite vad jag kan ta i arvbrore, liksom. <laughs> Exakt. Han är psykologen. <laughs> ja, sköter ja. eller? Men hade inte du F i psykologi? Nej, det var filosofi ja. Uh, det Filosofi, <clears throat> Ja, Men vad är Karls sämsta Inte Är inte det lite samma där då? Spontan, <clears throat> impulsiv? Ja, spontan och impulsiv. Kan man kolla på och referera till tatueringarna då? Uh, nej, Karl har... Jo, du har... Ja, Karl har en... två fulla tatueringar. Tre. En, tre. En som du står hashtag börst på. Den var väl din första, tror jag? Ja, den, den okay. är Okej, ja. Uh. Och din andra, det vet jag inte. Jo, en mustasch där jag Och sen så har han King Carl på vaderna. Oh. Snyggt. Jag på 2015. Okay. Okay. Succes. Okej. Okay. Då är han är, lite impulsiv. Ja, och det. Ja, ja. men då, då har vi det där. Men då vill jag höra eran eh, veckans hiss. Vi kan börja med Carl där. Det är fredag snart. Det, då kommer vi se sen. Och då kan jag kanske kosta på mig ett par köttbullar istället för fiskkunniga. Men det är i alla fall dyrare. Ja, då kan jag, nej inte fiskpinnar och köttbullar. Är Han har koll på priserna. Mm. Jag har jobbat på ICA ett tag. Ja, Men alltså, också det är köttbullar och alltså det är också restprodukter i typ plast. Nej, ja, kanske. Är. Plast? Gäller ju att koll på ja. KPI, va. KPI? Ja, just det. Ja. ja Vad KPI? Konsumentprisindex. Aha. Just det. Men superbra, då har vi det. Då vill jag höra din diss. Det blir bli kallt. Jag tycker dem då. Nej. Bra. Du då? Jag skulle nog säga att I och med att vi får komma hit idag Så tycker jag att det är en väldigt hiss till dig Som gärna vill bjuda in oss Ja, alltså det är Ni var de sista på listan Jag förstår att vi är bort skrapet Det brukar vi vara Nej, jag skojar Ni var mitt första ansvar Ni var det Du hade inga val överhuvudtaget Vi kan lämna det Men dissarna? Eh, dissen, det är eh, Jag vet inte, vi fortsätter lite på Jobbmässigt eh, Stressade personer har jag väldigt svårt för just nu När jag har slutat snusa <laughs> Så det, det är ett problem Exakt så, stressade personer är <laughs> Som griper efter sen. Ja, eller stressade Och otrevliga personer i samma mening kanske Kunder kunder <laughs> Sammanfattat, det, Sammanfattat. Finns en, det finns en enkel lösning på det Uniko. Oh, <laughs> jag vet Ja men eh, superbra min eh, veckans hiss är nog eh, draw something det är ett eh, spel som jag eh, gillar väldigt mycket man kan spela den på mm. Facebook jag börjar bli Picasso i jul <laughs> men det gick i, bra fan faktiskt hanom <laughs> <laughs> Okej, okay, då vet jag vad jag har dig ja. en veckans hiss är nog killar faktiskt Alltså jag är så jävla trött på killar. Jag är så trött på killar som är killar. Alltså killar som, du vet inte vad en kille sa till mig. Han sa så här, du har en killes attityd i en kejkropp. Jag bara, nej. ursäkta. Han bara, du är som du manspread, du är som manlig, du pruttar och fyser och rapar. Och, ja, det, ja. Och, alltså, jag förstår inte. Och sen så kritiserade han min tatuering också. Han bara, nej, alltså man, det står så här. Det har du ju fall, det här är ju Han bara, mm -hmm. nej, du ner för ett höghus och studsar du inte upp igen. Han, han var han dum med huvudet bara, helt enkelt. Han var dum i huvudet. Och så, jag är så trött på killar som inte kan ta ett nej. Eh, ett nej ett nej, helt enkelt. Uh, ja, ja. Ja, jag, jag, alltså för mig var det en och kanske, Eller? Ja. ja alltså, men nu är vi ju inte killar. Vi är, inte, vi är inte ens på vi, vi är män. Nej, vi är män. Men. Även om jag har varit med mot dig med. Jag vet inte vad Rasmus har sagt. Jag vill att du ber om ursäkt nu vad du sa idag. Han sa att jag var ytlig och utseendefikt. Det är allt jag, alltså, allt jag strävar mot är att inte vara detta. Och du tycker att jag är det, och det vill jag ha en här. Jag ber om ursäkt för det. Ja. Det var, eh, vi, nej, jag ska inte förklara mig. Jag ber om ursäkt. Ja. Det är nog ganska känsligt om vi förklarar. Ja, jag tror det med. Går in på utseende. Utseende? Ja. Nej. Från utseende och en sak till en annan. Nu kör vi fem snabba och då vill jag att ni svarar så snabbt som möjligt. Okay. Eh, inte tänka efter för mycket för då får ni beep på den. Alltså fel. Ja. Eh, Okej, okay. klara? Är ni färdiga? Ja, det är det. förmodligen. Kör! Rock eller popp? Rock. Rock. Sjunga eller spela bas? Spela bas. Sjunga. Men du behöver inte svara annorlunda. Nej. Okej, nej. rep eller spelning? Rep. Rep, absolut. Sarep. Ja. <laughs> Okej, gitarr eller trummor? E gitarr. gitarr. Ränk eller Viktor? Viktor. <laughs> <laughs> Okej, stackars Ränk. Nej. <laughs> ni bara, Viktor. Har ni sett han, nu? Sett han filmen? Viktor. Mm. Viktor. <laughs> ja, det låter bekant. Men det här är mannen mest... Trevlig sak, men jag menar. Snopp. Ja. Har inte, har inte alla män Eller måste man hitta Victor? Han går naken ut och samma säger att Nej, då har jag inte Nej, okej. Okay. Men ska vi börja snacka om det vi ska snacka om nu, eller? Shoot. Okej. Okay. Då vill jag börja höra lite Era sjukaste Spelningsminnen Memories, eh, vi, stories Vi, vi, vi har ju inte så mycket spelningsminnen Best. Vi har ju en Fantastisk spelning I Sandereds badhus ja, Skojar det. Med, du? måste eka rätt gött där Ja, det, men det total, är totalt Värdelös akustik Och en liksom mm. tropisk miljö Så att strängerna <skratt> blir liksom Helt <skratt> fladdriga och, <skratt> och <skratt> stämmer ur sig mitt i låten. Kim krisher på trummet. Kim krische på trummet. Ja. <laughs> en hårig bäst, långt hår, slår kort. <laughs> en, en riktig <laughs> alfahane. Ja, det var, okay. aj, det var kanske inte det mest lyckade det vi gjort i våra liv. Nej, det, det, det kan jag då. Uh, vi, vi har haft många sena kvällar uppe på äh, Jutans företagscenter eller ja, medborgarskolan vi repa innan. Mm. Ja, ja. precis. Det var ju det var rätt kul mm. Mycket öl Mycket öl. Sen så har vi gjort en del vi, vi har ju faktiskt gått och sett Många band eh, ja. eh, spela eh, Tillsammans Berätta något saftigt om Rink nu Nå Ska vi berätta något? Ja visst Vi åkte till Stockholm eh, För att se det, eh, En avskidsturné med Black Sabbath mm. eh, Och se Osborn, Jag kanske. Vad tar sig för pannan här Vadå? Carl Tar sig ja, ja, ja, i alla fall. Vi kom till Stockholm eh, Vi började vi, vi började väl dricka öl med en gång så fort Vi kom till Stockholm tror jag Vissa började redan på tåget Just det, ja. så var det uh -huh. ja. Och sen när vi checkade in på hotellet Så mm. visade det sig att Carl. på något jävla sätt så har han bokat en lyxvit till oss. Nej, skojar du? Nej. Nej, alltså grejen var väl att vi var egentligen inbokade på våningen under men det har blivit dubbelbokade Aha. så vi blev eh, helt plötsligt uppgraderade. <håll> jobbigt. jobbigt. Tråkigt. Läge. Tråkigt. Läge. Problemet var bara att vi kom upp till det här hotellrummet Aha. fem minuter senare så har alla killar tagit av sig byxor och alla kläder och jag ligger i badkaret, Viktor är på toa och Alexander har bajsat i en papperskorg. <skar> Skojar ni? Nej, det var upplåst på toan, är hans argument, men jag vet inte riktigt. Upplåst? Låst. Låst. Ja, Viktor var ju på toan. Viktor! Viktor! Okej. Ja, det var ungefär fem minuter och så hade allt det hänt. Sen knackade på dörren. Det luktar skit i hela äh, sviten. Och så kommer en väldigt pryd och förmodligen trevlig rumspersonal och ville bjuda på lite ost och kex. Okej, och det... Hur reagerar du på? Eh, ja, men tanke på att det såg ut som fan ja. med en gång. Ja, och... Ja, men det var trevligt. Där står man halvnaken ja. eh, i sin blekfeta kropp och ska bara tacka och bocka. Liksom. Okej, ja. spännande. Mm. Men, eh, okej. men då har vi lite Men Hur kom det sig att ni börjar med den här typen av musik? Alltså, vi förstår ju att ni träffades genom skolan och gemensamma kompisar antagligen. Ja, men var, hur, liksom, varför valde ni just det här? Har det alltid funnits nära hjärtat? För eh, vi kan ju tillägga att de spelar rock. Eh, ja, Ja, eller någon form, någon form av blandning av metall Ja, i, det ja. är svårdefinierat svår kan man väl säga. Uh. Trallvändrigt? Absolut ja. inte trallvänligt okej okay, då. Jag tycker det, men okej. Okay. Ja, det beror ju på från väns perspektiv. Ja, jo, absolut. Nej, men alltså vi har ju alltid vi har ju alltid haft metallica med, eller de här stora metallbanden som är dåla liksom. Så ja, det är okay. ju inte så konstigt att man drar inspiration av dem samtidigt som man kan vi kan välja att vraka lite, okay. så det är väl det som har legat som en liten grund, i alla fall metallika, för de flesta av oss. Okej. Okay. Det är vi pratar om. Varför Nej men jag vi förstår. musiken som vi gör. Ja. Ja, ja. ja eller, du Eller håller du inte med mig? Jag var ironisk. Men hur skulle ni säga att eh, musiken har förändrat, påverkat eller sammansvetsat er? Det är ju klart att den har alltså, sammansvettat oss. är alltså, vi ju lättare för när alla fyra jobbar på ICA och kunde mer eller mindre leva och bo i replokalen lokalen och egentligen inte gjorde annat. Då blir man ju tajt ja. som grupp liksom. det, Ja, precis. Sen så har det ju fått oss att göra Fast mycket han grejer. han har ju alltid bott på ICA dock. Ja, ja, pendlat mellan medborgarskolan och ICA. Ja, precis. Ja. Vi slutar klockan, slutar klockan 11 när vi stängde ICA och så åker till, mm. eh, till replokalen och repar till klockan eh, sent, typ två. Mm. Så att, så det är så... Men ni har ändå format som, som personer och som grupp, antar jag. Ja, ja absolut. Vi, vi, vi, har, vi har nog påverkat varandra. Alltså, till mm. exempel... Jag, jag har Positivt en... eller negativt? Båda. Bå, båda. Bara, <laughs> det, det, finns, det finns alltid gott och ont i alla fall. Ay, ja, absolut. Musikaliskt sett så tror jag att uh, detta har påverkat mig väldigt mycket. För jag, jag är den som är minst musikalisk i bandet. Jag kan ingenting om uh, teori eller någonting. Men liksom, de, vi har... Vi har Ja, vi har hjälpt varandra helt enkelt. Ja, från, från någon som kan musikteorin. Ja. Det ja, finns ju människor som är skolade i en annan skola. Mm. Men vem skulle ni säga mest ska vi då? Eh. Ja, det är mest musikaliska av idag? Vektor. Det, det är <laughs> jag. Är det, ja, det kanske du är. Det. Jag ja. har ju spelat innan jag började. Trumpet och har spelat spelade och trumpet ja, i sex år. Har du gjort det? Uh, ja, i tre, veckor. tre veckor. Nej, okay. ja. mm. Nej men jag, musikteorin är jag ju klart bäst på. Ja. jag Okej, okay. ja. ja. Visst. Men vad är er favoritgenre idag? Tuff fråga. Metal-trash. Mm. Alltså det är så svårt att välja. Det... Mm. det finns många band som ligger under samma spektrum, men det ligger liksom... Vi kan, vi kan berätta säga metal. Så... Ja. Men skulle ni säga att man kan dra in någon koppling mellan er identitet och musiken? Jo, det är klart. Mm. Jag ser ut som jag gör av en anledning. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> task, task, taskitur i genlotteriet Ja men eh, alla, alla tatueringar och klädstilen Det är ju klart influerade av Alla mina idoler ja. Ja, Men kan. vad ska ni säga liksom? Om ni får enskilt berätta Vi kan börja med dig Karl. Vem hade du valt som extra bandmedlem Du får välja en person Lame Killmeister ja, okay. Nu är det död nu... Du hade tagit Jackson. Ja, jag hade det blev killmeister. Meister. Eh, i alla fall då. En, en grym, grym bassist och en grym approach och en, ett grymt getskägg. Jag har valt David Bowie. Han är faktiskt död. Han är också död. Han är död, han är också död. Jag har lyssnat lite på Bowie faktiskt. Ja. Uh. Vad, vad skulle du ha <laughs> James Hetfield hade jag valt. Ja, uh, han, han sitter ju faktiskt på min arm här till och med. Så sån är men vad, vad, vad skulle ni säga, vad har ni för mål och avsikter med det här spelandet? Finns det något mål eller eh, någon dröm att man ska spela där eller göra di eller si det? Är eller så? Det drömmen att man ska kunna försörja sig på musik, finns ju alltid. Sen så är det ju. Sen så är det ju tyvärr så att det är ju ganska svårt att kunna försörja sig på heltid på musiken. Ja, ehm, så är det ju. Jag lirar ju med Rasmus och sen så gick jag lite extra <laughs> det, ett annat. Jag lirar ju med Rasmus det är <laughs> ganska svårt att försörja sig på det. Ja, men sen så, <laughs> så lirar jag med ett annat band och lite mer, vad ska man säga, Lite mer. mottagarvänligt. Vad, vad heter det bandet? Det är ju inget heller egentligen Det är med ett coverband som bara glider omkring lite och spelar lite så här. Genererar det något? Pengar? sig? applåder ja, applåder du? Ja, jag vet inte. Nej, det kräver Får det kräver, du ligga kall. Nej, det är knappt. Det, ah, okay. det kräver ju att man ska våga ut utanför huset och se någon i ögonen. Ja, ah, Du precis. kan få ligga mail. Nej, nej, <laughs> jag är upptagen. Okej. Okay. Han, han kommer på dig ibland att han är upptagen. Ja. Men vad skulle ni säga då liksom? Alltså hur ser ni på ert val av musikchanger? då? Vi var inne på det lite innan men vad skulle ni säga? Hade det funnits någon annan genre som ni hade kunnat tänka er och vilken hade ni inte kunnat tänka er? Oj, det var faktiskt en jättebra fråga. Det var så bra att den var svår nästan att svara på. Nej, men, så, jag, så länge det är en, så länge man sitter med en gitarr eller en bas någonstans bakgrunden. Jag har ju Aa. jag har ju enormt svårt för att. Alltså, Alltså house alltså Ja mainstream. typ kommersiell ja, ja. Men alltså, allt, allt för mainstream som bara Är inspelat där på Gjorde en dator Och sen så har det helt plötsligt kommit ut där det, Alltså jag har lite svårt för dem mm. eh, Sen så kan man ju givetvis kollaborera det Med annan musik absolut ja. Men jag, det, jag Har aldrig kunnat spela pop eller punk Punk, pop, punk eh, Eller liksom R&B Ja. Nej, men eh, det var bra för nu kom vi in lite naturligt på nästa fråga som har med det här att göra. Så alltså, hur ser ni på, hur har samhället påverkats av musiken? Eh, alltså vå våran eh, typ av genre är, eh, jag har ju varit och sett eh, ett band, inte bara i Sverige utan och varit ute och åkt väldigt mycket i Europa. <laughs> Jag vet, du... till brumölla, <laughs> <Nej. laughs> till mellare över <Nej. rör> du. ni har sett, eller något så här. <lör> <tryggt> här Travling is my passion, typ åt till Mallis varje, varje år. Mallis? Ja. Travling is my passion. Aha. Ja, ja, <lör> sådan sagt. Och just. Eh, den musiken eh, jag har åkt runt och sett och alla fans och så. Alltså folk är ju väldigt... Det, det är så osvenskt. Alla är så öppna och, och kommer fram och hälsar med varandra. Det blir liksom som en... Man är liksom insekt. Ja, precis. Alla har samma gemensamma intresse, ja. vilket... I och för sig blir att man pratar med varandra Men det, det känns så osvenskt ja, alltså, Jag kan ju bara dra en parallell alltså, Jag har ju varit på Sweden Rock och en bra Massa konserter liksom Och det är generellt bara en asgod stämning ja, man precis. får det som där för roligt mm. När man är på Summerverse så är det inte riktigt nej, det alls det tränksel, samma Det är trängsel ja. och det är fyr slagsmål Och det är och det liksom är och och ja, men alltså, Sweden, Sweden Rock som jag var på Och det är Rasmus och, jag menar, Nej och är men, men är, det jag är, är suckar åt alltså det, det, alltså det är klart att Hårdrock, det finns ju elaka hårdrocker också det var det Jo jag men jag ja. tror väl generellt Att det som gör det som det är Att det är väl generellt en lite Äldre åldersgrupp med Så det blir lite mer städat Och det, ja, blir, lite, det blir liksom inte så stökigt Som det är ett gäng 18 åringar Som är på sin första spelning någonsin Och får dricka <laughs> alkohol Spårar ut totalt Men vad tror ni då när hjälper musiken? När hjälper den? Alltså det beror ju helt och hållet på vad man gör med den. Alltså musik... men du var ju inne på det här lite innan. Med fel hantering av musiken i alltså ett kommersiellt syfte och i alkoholsyfte. Ja, med ett band som Hardcore Superstar som egentligen bara sjunger om alkohol eh, eller fest. Liksom. Det är helt fantastiskt och det, går man dit och så lyssnar på dem och det är man har skitkul liksom. Sen så ska man ju inte glorifiera livsstilen allt för mycket heller alltså, Man får ju på något sätt vara den vuxna människan Och göra lite avvägningar på liksom, mm. hur, mycket, hur mycket sex, drugs och rock'n'roll är kul liksom, Och vad, ja. vad är försvarbart liksom. mm. men, men Rasmus, vad skulle du säga? Liksom, psykologiskt och eh, rent fysiskt och filosofiskt Musiken för människan genom historien Vad, vad har du att säga om det? Eh, alltså jag, musik kan ju ha Väldigt stor på Jag, jag kan ju bara utgå ifrån mig själv Men typ när jag mår piss Då skriver jag låttexter eller ja. li, och Det liksom, som jag skriver poesi eh, jag Exakt ja, men precis. Och, Det behöver inte bli, Alltså Även om man är ledsen Så behöver man inte skriva glada grejer hela tiden utan Man kan ändå skriva Nej. Negativa grejer som gör att man uh, Uplifting liksom. Ja det blir ju en ventil nästan För känslor ja, och, och något uh, Sätt att bearbeta det någonstans mm. uh, Och få utlopp för det man känner Tycker och tänker utan man behöver skriva ner det Så, så. så just där Alltså känslomässigt så kan ju musik Påverka en väldigt mycket mm. uh, Är man ledsen så lyssnar man på en ledsen låt Och sen så går det över och så är man glad Så man på en glad låt och så är livet jättebra Ja uh, Ja, precis. Eller bara stämma ner gitarrn i Dropsy ja. och spela Sankt Egenskivan med Metallica. Ja, ja, ja. Liksom. Vi får ha en liten eh, gitarrlektion för mig. Ja, jag tror jag. det var det jag menade, Carl. Ja, men helt <laughs> enkelt, man, man, man stämmer ner strängen lite så den låter lite lägre och då låter det mycket hårdare. Ja, alltså. ja men jag tänker så här. Jag har ju funderat lite på det här musik, hur det påverkar rent psykologiskt. Jag älskar psykologi. Mm. Eh, men jag tänker också... Jag har ju lite fakta ute här. Det var, I skolan så läste jag en text eh, om eh, att man blir smartare av musik. Och man eh, gjorde då, man eh, gav eh, spädbarn hörlurar, mm. eh, eller sådana vi har på oss. Och eh, så spelade man Mozart-musik. Och eh, de här barnen kunde man kunde upp, alltså med en, en referensgrupp då, uppmäta mycket, mycket mer intellekt, alltså att de blev mer intellektuella och känslomässigt eh, smartare av eh, just musiken. Och sen även så gjorde man en eh, referensgrupp i vuxen ålder där vuxna fick eh, eh, lyssna på Mozart-musik eller Beethoven eller sån lugn musik eh, innan de gjorde mattetest. Och resultaten blev eh, häpnadsväckande mycket bättre. Men en parentes, det försvann efter en kvart så det är bara kortvarigt. Så att, ska ni göra ett prov. Du gör ett hämt. Lyssna på mås. <laughs> Sara. Ska man klara dem på klara av en kvart med. Ja, precis. Mm. Nej, men vad tror ni om det? Nej. Jag, ja, jag kör ju klar. Nej, men alltså musik överlag är ju ett stort liksom. Eh, mönster egentligen. Alltså det är ju skalor som går upp och ner och ja. samband i form av akord och sånt liksom. Så att alltså det är ju klart man... Det kan ju vara ett äh, stimulerande sätt för hjärnan. Ja, precis. Alltså jag tror väl att man utan att tänka på att identifiera mönster och egentligen bara aktiverar och stimulerar hjärnan liksom. Mm, det var väldigt, liksom... Ja, väldigt bra. Svar, svar, svar. svar. <laughs> Men jag tänker så här, vi har ju musik har funnits vid våran sida sedan urminnes tider. Mm. Um, och då tänker jag liksom, hur har vi påverkats genom historien, tror ni? Alltså ni får spåna fritt, det behöver inte vara så. 1990. Alltså, nej, är det? Jag, ja. jag förstår. Ja. Det var ju lite samma fråga kanske. <laughs> nej, men alltså, nej, från tidernas början så har det väl egentligen varit en form av liksom underhållningssyfte. Ja. Sen så mot det 50-60-70-talet där så blev det mer ett liksom media för att få ut åsikter, liksom, Liksom, ja, man har använt det på olika sätt liksom ja ah, eh, alltså, Man gjorde det för underhållning Och sen så Vissa gjorde det för att liksom, få ut sin grön liksom, Få ut sin politiska Ja, men precis och, och Få ut sina åsikter Eller bara som, som Ett band Kör Metallica så alltså, engru Det var bara för att få ut all frustration som låg i kroppen ah, Och liksom och, Ventilera lite Ja ah. Men vad skulle du säga om jag skulle <laughs> vara med i ett band? Vad hade jag haft för chanser och vad för position? Det beror ju på. Du skulle ju helst tycka om det du gör också. Jag gillar ju så 70-80-tal. 70, 70-80-tal också. Men då tror jag att du, eftersom du tog upp en person som är väldigt stor så tror jag att du skulle passa i ett David Bowie. För där har vi ju mycket poesi. ja. Ja, absolut, han var ju, jag har faktiskt läst lite om det här och David Bowie, alltså många så här musikalisk, musikaliska genier som Beethoven, Mozart, Bowie, Michael Jackson, de hade en nära släkting som var psykiskt instabil, alltså det vill säga schizofreni mm. eller psykos eller eh, bipolaritet mm -hmm. och eh, det är lite som Russian Roulette, vad får man för Eh, anlag. Mm. Eh, när det kommer till det här så har man en överaktiv dopaminreceptor i hjärnan. Och det blir lite antingen eller antingen får den eller inte. Och det kan utvecklas till det. Aha. Och David Bauer, exempelvis hans syster, eller Måsars mm. bror, eller eh, Bethuns pappa. Jag har så. hört att alla som skriver låttexter, att de, de alla blir lite. Eh, vad heter det när man har flera olika personligheter? Skitsofren. Ja, alltså de som skriver låttexter de blir lite de de hör liksom röster i, i huvudet liksom. Kända exempel över typ Kurt Cobain Nirvana. Ja, ah, men just det. Han tog lade livet av sig va. Ja. Och Teddie Stacey också ett annat. Ja, precis. Men det var väl ja, har han. Han är sett den här filmen förresten. Mm. Nej, jag vill. Den är den är fin. Jag har inte sett den. Jag, jag, vill... Gråta. jag vill se den här Queen filmen också, den är Ja, och, och ähm, ja precis Bohemian raps. Ja, exakt. Ja. Eh, men har ni någon stor eh, musikalisk förebild? Vad är det med så fall? Let star, Cliff, Cliff Burton. <laughs> Okej, <Okay>, du <laughs> rör Rasmus. Eh, James Hetfield igen. Ja, min ju... Jag gillar ju så många. David Bowie. <laughs> David Bowie, jag <laughs> kan förstå C -C det. Siggy Stardust. Ja, faktiskt. Alltså, han hade en massa alter ego och, och andra personligheter och så. Mm. Dessutom vart skådespelare i en bra många filmer. Bowie. Bauer, ja. Mm -hmm. Han är med i till exempel Pawns labyrint. Jaha, det vet, det vet jag. <laughs> Surprise! Eller, oh, äh, ja. Men det är många som skiftar så. Man har ju det här scenkonst att uttrycka sig att man på sig skriva, många skriver biografier och sådär. Ja, alltså det kändes till exempel. Det är väl typ Jared Leto. Han är ju frontman i 30 Seconds to Mars och är skådespelare på ganska hög nivå. Men eh, då tänker jag så här, om ni får dela ut eh, titlar, och nu har ju ni makten, nu är ni bara två här. Nu kan vi bara tala för alla här. Yes. Vem i bandet är roligast? Karl <laughs> Ja, den får jag ta. Och Ränk. Fast Karl ja. vinner nog. Jag tror att du... Me, Svara bara Ränk. Nej, ja, mig typ skrattar vi med. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, okej. Okay. Eh, snällast. Viktor. Ja, att ni... Ja det, är, en, en, ja, det en, får hålla med ungefär. Viktor? Ja. Viktor. Ja. <laughs> Viktor. Okej, okay, och vem är mest driven? Ja, det är nog Rasmus. Det är, han som, ja. det är nog han som drar mest. Tack. Och vem glider på en räkmacka? Ränk. Ränk. Ränk. Räka, ränk, Vi ska ju, även när vi ändå pratar om Ränk här, så sjukhandmälde han sig för en ja, halvtimme sedan. Alltså, vad tror han på? Han tror på lyx. Och, och det har ju hänt förr, kan man ju säga. <laughs> Men eh, vad ska ni säga? Vad hade ni varit utan musik? Vad hade ni sysslat med? har ni haft någon annan hobby? Var hade ni varit i livet liksom? Eh, jag vet inte. Jag kan tänka mig att jag har använt musik som ett eh, filter och får ut energi. Så ah. på, på något... Jag vet inte vad det finns mer för någonting, för är så skadad av musik men, men no, någonting som man kan få ut, filtrera och, och få ut energi Ja, men verkligen Men vem, vet, vem hade något... du varit då Karl? En extremt frustrerad människa Är ja, <laughs> ja, det Musiken får ju ta mycket utlapp, det, även om vi trepar så mycket ihop så blir det en del lidande hemma ja. Sannolikt har det ledat mer fotboll och haft en annan kroppsform i nuläget, men eh, prioriteringar. Ja, men alltså, man måste göra det man drivs av och tycker det är kul. Absolut. Och sen det kan det vara fotboll i vissa perioder eller om det är musiken då, tänker jag. Um, så att man ska göra det man drivs av och tycker det är kul. Det är ju aldrig värt att satsa på någonting som bara för att ens mamma tycker man ska göra det så eller så eller pappa tycker det, liksom. Nej, så är absolut. Det. Mm. Uh, Man måste följa sina drömmar. Men vad hade ni gjort annars? Du, du har sysslat med fotboll och haft en annan kroppsform. Uh, och <laughs> och <du laughs> Jag tror hade... det var en hint, eller en uh, pik kanske, Carl. En hint. En hint? <laughs> en hint till sig själv. <laughs> ja, Om så här, ett annat liv. Inbjudan. En ny dimension. Uh. Men uh, absolut en ny dimension av Carl. <laughs> uh, men, rund är också en form. sex <laughs> Men så säger alla feta Fifty 50 Shades of Carl. Oh. Men eh, fortsätt Carl, fortsätt där du var Nej, fortsätt Alltså jag du, vad hade, vad hade, eller Var hade du varit utan musik Utan musik så hade jag nog eh, Faktiskt det Carl sa Fast jag hade nog varit väldigt Depp på livet Är det så? Hade ja. du träffat Camilla tror du? Eh, nej <laughs> Fann ni varandra genom musiken tycker du? så Egentligen har det nästan varit så Med varandra Ja faktiskt, det låter ju väldigt... Men är det inte så som du sa till mig att det är typ det enda gemensamma också? Det låter rätt sorgligt när du säger det så. Ja men du sa det på fyllan en gång. Vadå? Att det, enda... det är typ, ja, enda... Ja, det var det enda vi hade gemensamt. Ja, ah, du menar med min exfrekvän? Ja. Ja, det var det ju. Hon gillar ju rymden. Det tyckte inte jag om. Ja, varför liknar du mig med henne liksom? för att du pratar... Är det? Är hon från Stockholm eller? Ja. ja. Jag pratar och då är jag lika. Nej, men, nu drog du en sån där lång utsträckning igen. Ja, fortsätt. Kall ja. <laughs> du var får jag se ena tänkte jag. Nej, Nej, men... Eh, Ska du få förklara det här? Vadå? Med Anna... Min förra rikvän. Ah, ja, Dags att kolla upp. Hon bor i Stockholm. Noll. Anna, banana. 08. 08 i 08. Eh, nej, inte 08. 88 men 98. Eh, 98. Nej, men, nej, nej, vi, vi träffades ju på, <laughs> på en Metallica-konserv. Och, och det var lite... Det är klart att det, det hade vi ju gemensamt. Men även om musik var en stor del av mitt liv så kanske... Man måste klaffa lite mer också och... Ja, ja, men det är bra. Men då har vi det. Eh, då tänker jag så här, alltså, så i kortfattat så hade du eh, varit mått dåligt och du hade spelat fotboll. Ja, precis. <tipsar> jag är inte bra på så mycket annat än musik. Nej, men musik. sluta. Du är bra på att vara snäll och Jaha. hänga. du hade varit där. en lit simmare Rasmus. Ja, just ja, det. Jag har ju simmat sim att jag har bättre koll på det. Sen, hobby vi, vad sen du hittar du har. vi ju sprit och, och snus. Ja, precis. Men eh, vilka moment tycker ni eller anser ni är mest störande, komplicerade och jobbiga vid en spelning? Komma igång. Dränk. Ja, det är Ja, <laughs> precis. Tänk dig Trumpinna som... Kanske. Det, ja, det är... Det, det, jo, men, men absolut ska, Nu ska vi, ska vi inte kasta för mycket skit på det, det Det jobbigaste som finns är ju egentligen Att bara komma igång ja, det, absolut. Man måste ju Att börja, hitta spelare ja. kanske ja. Ja, Jag tror Jag jobbar ju faktiskt Som ljudteckninger åt ett band Och tjäna pengar också är värt What? att inflytta här What? Eh, Och det, de, de har inte problem att hitta spelningar. De, de spelar mycket på MC-klubbar. Problemet är bara, MC-klubbar får de mycket betalt på. Men det är alltid slutna kretsar. Man, man, man kan inte sprida ut musiken. Det kommer liksom ingenstans. Eh, så ofta så behöver man nog nästan spela på lite så här festivaler. Och inte tjäna pengar bara för att få liksom, spridning på sin musik. Mm. Okej, Nej, men då förstår jag. Men alltså. Så det, ni skulle inte säga att det finns något visst moment som är mer eller mindre komplicerat då? Nej, komma igång. Komma igång. skriva musik. Skriva, skriva låttexten. Ja. ja, inte. Alltså, skriver ni tillsammans är det en som är det musikaliska? Eh, så musik så skriver vi nog tillsammans. Det är nog mest ihop. Det är väl du som sitter på låttexterna, Men ja, alltså, det, det är svårt för att man ska. Man ska få det att gå ihop med. Det är ju inte så att man kan eh, sitta och dikta upp eh, en låttext nej. För då blir det helt plötsligt skälelöst och platt. Samtidigt som man är lite för rädd att visa, nu, visa sig. I, ja, precis. Är inte det lite så match också? Bara oj, nu skriver jag om känslor. Det är inte tillåtet. <här> äh, men det, I våran, i vårat band så tror jag inte vi är så rädda för känslor. Ja, jag är inte och gråter. <laughs> nej, det vet jag inte om. Men, mm. men, men det är väl en, en, vi är väl så trygga med varandra. Men det lär jättebra. Skönt ja. att höra. Då kan du skriva om feminism. Eh, absolut. Vi kan Vi kan skriva en låt om... Men skriver ni tillsammans? Nej, men vi kan göra det nu. Nu sa du det så fint. Ja... Vi gör det tillsammans. En låt om jämställdhet. Jämställdhet. Det är ganska illa att du vet ordet. Men jo, okej. men du, du avbröt lämnar lämnar mig. Ni... <laughs> du avbröt mig med rapp. <laughs> jag kan, jag kan inte så mycket om rapp. Ja, Ska på. jag köra en rapplåt? För er? Do it. Oh. Okej, okay. men eh, superbra. Men då tänker jag så här. Eh, har ni någon gång blivit kritiserade för er musik? Eh, nej. Nu har ni någon gång blivit rosade eller kritiserade? Mm, <laughs> rosar, rosar har vi väl fått. Men det är väl mer support. Supportiva. Ja, kulare liksom. ja, eh, vi, vi, Varenda gång vi har spelat. Vi, vi, jag tror vi söker efter en sångare egentligen. Jag vill ju jättegärna vara sångare. Jag men... är ju en sångare. Är det jag kan så? sjunga. Gött du får du inte sakta in någon mer. Nej, jag visste inte. <laughs> men det har, jag har inte frågat. Ja, men be mig sjunga något. Sjung då. Vad ska jag sjunga? Du får sjunga vad du vill. Bär, bär, Har du någon nu, ur... nu gick du på yeah, klassiker. Yeah, du har ju... det, är det Är du ska äta dig. Akta dig nu skulle Du skulle gå in i <laughs> ja, ja. äh, Nej, like. men jag skulle säga vad. Ja, ja, det är Karik Hen Sim. Henrik Dorsin Dorsin Sv Sveriges Bästa. yngsta farbror. Men okej. Okay. Men då tänker jag, eh, vilka ska och vilka ska inte lyssna på er? Alltså, yeah. alltså, alla, alla är ju alltså, välkomna. välkomna Men det ja, finns det. väl självklart, ja, så finns så väl självklart lite begränsningar Det finns ju människor som, likt mig, som inte talar hausmusik, inte talar metal liksom, För Nej. de tycker att det är för brötigt det... Fast Carl, vi spelar inte metal vi, Tycker du verkligen det? När, när man säger ordet metal så tror folk att det är massor med gubbar som står och skriker på en scen va, det, va, det gör vad, ju inte va, vi riktigt vad, vad är det för musikstil Metallica har? Eh, ja men det är ju klassiker, det är ju skillnad. Nej, för de, de spelar väl fresh metal eh, början, Ja, eller? men de är ju trallvänliga. Eh. Jo, men det är för att de är, ju också, de är ju också världens största sellout. De var rätt hårda de första tre plattorna, men sen så gjorde de Black nu, Jan, nu, de... Nu, nu nu skenar vi iväg. Ella. Ella El Maco Grande. Det är bra. Vi får in lite reklam här också så mer kanske har lite pengar. <laughs> Jag är precis sponsrad av sponsrad av, av El Maco. Michael. Eller och Preben. Ja. Men eh, vilka ja, men precis. Vilka ska lyssna på? Vilka ska inte lyssna på. Alltså, nej, men det är Karl så alltså alla får väl lyssna på det de vill. Och, men, samtidigt så är det ju, men vilka vill ni ha som åhörare liksom? Eh, supportive or not supportive? Ja, men alltså den, den stora breda nu är ju klart. Skön att kan ha som. Eh, eh, vad heter, det? åhörare. Men det är ju samtidigt svårt att göra musik som passar för alla. Mm. Mm. Jo, visst är det så. Det är ju som med, liksom, pålägg på mackan. Alla tycker olika. Ja, fast jag, jag, jag personligen kan tänka mig att göra lite blandat. Men jag tänker så här, jag var ju lite rädd för att ni skulle komma hit idag på grund av att jag hatar i hårdrock och rock. Mm. Jag är väldigt svårt för det. Jag kan ju gilla Guns N Roses och Sunderbarna och så. Och så. Det... Men jag kan känna typ... Vad tänkte du säga? Det, det, det, jag tycker ju att det är typ som musik vi spelar För det är det som är grejen För när, för, för, för när folk säger hårdrock så är det återigen att Folk tror ju att liksom man står och skriker Men okay. nej Men det, det, handlar ju, det handlar ju om ointresse och ovetskap liksom för då, Alltså hårdrock är ju ett enormt spektrum. Jo, jo, absolut. där snackar vi ju allt, allt ifrån alltså Nirvana kan ju vara, eller vad säger jag, kan vara allt från Nirvana till Parkway Drive som eh, skriker själen nu ah. så liksom. Jag gillar ju tekniklåten, men... ja, den. Det är När kan det det det det det det det spelat. det det faktiskt spelat. Faktiskt det Fast det det ingen så sjäng men... Men kul, eh, då har vi det där i alla fall. Eh, nej men som sagt, eh, sen så är jag väldigt intresserad av eh, nya intryck. Och det här har ju verkligen fått mig att vänta lite på mitt mynt. Och eh, fundera på vad jag tycker och tänker om, mm. eh, om just den här typen av musik och så. Jag tror att det är viktigt att belysa och förmedla också. Att, och det är ju inte så vanligt med alltså band, den här typen av band idag kanske. Eh, och det är ju väldigt fint att det lever kvar och att man faktiskt vill. Tänk ja. Ja men det är väl lite så här ungdomens arbetsarklass mm. och, och liksom står i, i garagen och Är spela. ni röda? Nej, det vill jag inte påstå men... Är du det? Vad sa du? Om är röd. Är... Men jag är röd. Ja? Nej. Grön, blå. Blå <laughs> jag är hudfärgad. Sverigedemokrat. Ja, <laughs> om du nej, är <laughs> Nej. Eh. <laughs> uh, ja, vi behöver inte prata politik. Nej, politik och musik inte går inte ihop tycker jag Nej, det tycker jag. Inte det beror på. Grabbar, tack så jättemycket för att ni ville medverka i min podd Ja vi tackar jättemycket tack för, för att vi fick komma med ja. Stort tack ja, Det är ingen fara jag, Som sagt ni var de sista på listan tänkte, <laughs> Det var ju inte så kommer vi överens om <laughs> Ja vi vet inte Nu kommer det fram dubbla, dubbla Gyllen i medelvägen Men absolut Men som sagt tack så jättemycket Tack så mycket tack, för ja. Rasmus jag ja jag Och familjen kommer som vanligt nästa vecka också. Och ni får ha en jättefin fredag. Eh, och jag vill bara påminna alla där ute om att ta hand om varandra. Och ta hand om er själva. Och eh, tänk att musik kan vara ett sätt att koppla av. Eh, eller att eh, tagga till. Och eh, det är väldigt viktigt att man, man står för... liksom Ja, man hittar den eh, genren som man tycker om själv att man inte skäms för den och att uttrycka sig och att eh, man måste eh, våga testa nya saker. Mm. Jag tycker det var jättefint. Ja, ja, tack så jättemycket. Jag har alltid sett sensmoral punchline. Ja, <laughs> slutet bara ta hand om er nu. Men det är bra, då, då får de ut sin energi på musiken istället för på varandra. Så Precis. Det, det tycker jag är fint. Superbra. Tack så jättemycket killar. Tack. hej då